«Тут Юсунхан, найсвітліший, негайно відчини ворота!» Бігом кинувся Ісматага до горіт. Схопився Хамід на ноги, а вже у відчинені ворота в'їжджали вершники. «Ану, старий!» Загукав до Асматаги вершник, вочевидь, більш ніж середнього віку, і суворими різкими рисами обличчя і темною охайною бородою, вже побитою сувиною. На ньому була блакитна чалма і багатий малиновий халат із золотим шиттям. Кажучи, ти, знаючи наші уподобання і настрої, приховуєш від нас свої скарби, родича свого не шануєш, хоч би він давав тобі маєтність і владу, Підняв тебе з дна. Ким ти був? У Бухарі. Що ти мав? А тепер? Шаную! Упав на коліна і сметага. Над усе шаную, великий Юнус Хане. Аллах самогутній бачить, як я ціную і так шаную. А де твоя донька? Ти чому її ховаєш від мене? Лише вітер доносить слухи, що у твоєму домі квітне пишна троянда, далека від людських очей. «Де вона? Сюди її!» Усі заклякли на місці. Кров відхлинула Данилові з обличчя, і він уразбагнув. Ось вона, та хвиля, коли все закінчилось. Вже були у нього такі миті, коли життя кінчалось, усе нищилось, горіло, Падало, зникало, і минало багато часу, коли можна було хоч щось починати знову. Це доки живеш. Відразу ж просто не підведешся після такого удару долі. От все і скінчиться. Диявол біду прибуде, одна мене десять буде. По тому, як затремтіли руки восьма таги, як зблідло обличчя Хаміда, ой, як виразно бачив усе те Данило, ніби і не хвилювався, кожну дрібничку відзначало його око, раптом видалося йому, що Хамід уже сказав старому про нього і зайнеб, і що Асмадага обмислював собі це питання, і скільки не прогнав негайно ж Данила з двору то схилявся вирішити на його користь. І ось, тремтячим голосом, Ісмадага закликав Зайнеб. Вона появилась у дворі за мить. Закутана у чадру і покривало, лише очима світила з тваринним майже переліком, як полонена дика сарна. «Е, ні!» Засміявся Юсун-хан. «Чого ти? Глазуєш із мене?» Ану скинь паранжу дівча. «Я Юсун-хан тобі наказую!» Зайнеп схопилася за покривало, не в змозі врухнути рукою, аж один із воїнів, що прибули із Юсун-ханом, підскочив до дівчини і зірвав з неї покривало. В Данилов'ї зврухнулася із середини хвиля з ненависті, і він ледве змусив себе утриматися на місці. Так, так. присмукнув язиком Юсун хан, дивляючись у зайнеб. І ти, старий негіднику, міг оце ховати від мене? Щастя твоє, що я нині добрий, та й дівка мені ще як до вподоби. Забираю її у палац. Може, і в гарем заберу, там побачимо. Все. Калиндові пришлю. «Старий, так що, не журися!» І він повернувся до Аскера, що зірвав було паранжу із Зайнеп. «Забрати її! Все, їдьмо!» Воїн розвернув коня і, перехилившись із сідла, схопив Зайнеп за стан і посадив до себе. «Ата-та!» та – заплакала дівчина. «Хаміде! Данку! Я не хочу!» Ні. Раптом кинувся Сматагана в колюшики перед конем Юнусхана. Не забирай її, не забирай заради Аллаха! вона заручена, їй вже не можна до тебе. Аллах нас усіх покарає, не забирай. Заручена? зревів Юнусхан.